nyolcadik Fejezet, melyben szerencsés véletlen következtében szerző módon talál rá elhagyni lefúkut, némely nehézségek után egészségesen visszatér hazájába. Kíváncsiságból félig, félig unalomból, három nappal később a sziget keleti partján sétáltam. Ekkor fél tengeri mérföld távolságban valami tárgyat pillantottam meg. Felfordult csolnaknak tűnt. Levetettem cipőt, harisnyát, háromszáz métert gázoltam a vízbe, ekkor az emelkedő ár közelebb hozta azt a tárgyat. Kiderült, hogy valóban csolnak, ahol mi vihar ragadhatta el a hajóról. Azonnal visszatértem a városba, és ő felségét arra kértem, adna mellém húsz nagy hajót a maradék rajból és három ezer tengerészt altenger nagy vezényletével. Magam ismét a partra futottam. A csónakot addigra még közelebb húzta a zár. A tengerészek bőven el voltak látva hajókötél, amit előzőleg többszörösen összesodoltam. Mikor a hajók megjelentek, levetkőztem és száz méternyire a csolnak közelébe gázoltam. Itt úszni kezdtem, míg elértem a csolnakot. A tengerészek áthajították nekem a kötelek végét, ezt beleerősítettem a csónak elejébe egy lyukba, a másik végét egy hadihajóba, de nem nagy sikerrel jártam üvelet, mert lábam nem érte a földet. Mögötte úsztam hát, és löktem magam előtt egyik kezemmel. De az ár kedvezett, csak hamar földet ért a lábam. Pihentem két percet, aztán most már komolyan munkához láttam. Kilenc hajóhoz kötöttem a magunkkal hozott köteleket. A szél kedvezett, és a tengerészek derekasan vontattak. 40 méternyire a partor vártuk, míg beáll az apány. Ekkor Ekkora csónakhoz mentem, és 2000 ember segítségével kötelekkel és gépekkel megfordítottuk a csónakot. Kiderült, hogy nem rongálódott meg nagyon. Nem mutatom az olvasót a ma nehézségek részletezésével, hogy csigák és emelők segélye mellett hogyan vontattam be a csónakot blefuszkó kikütőjébe tíz napi megfeszített munka után. A parton nagy sokaság várta már megérkezésemet. Mindenki álmélkodott a csodás alkotmányon. A császárnak kifejtettem, hogy jó szerencsém dobta utam be ezt a csónakot, melyen visszatérhetek szülőhazámba. Kértem, adna útra valót nekem, és engedélyt, hogy útra kelhessek, amit sok nyájas marasztalás után meg is ígért. Az egész idő folyamán nagyon meglepett, hogy lefuszku nem ígérkezik semmiféle követ vagy futár az én uram részéről, aki ügyemben felvilágosítana. Később magánúton értesültem, hogy ő felsége nem is álmodta szándékaimat. Ő azt hitte, Blefuszkuba csak azért megyek, hogy ígéretemet az ő engedélye alapján beváltsam, és hogy néhány nap múlva, ha a szertartásos fogadtatás meg volt, visszamegyek szépen. Hosszú elmaradásom később kínosan érintette. Tanácskozást tartott kincstárnokával, s a többi ellene máskálódó miniszterrel, és abban állapodtak meg, hogy tekintélyes követet küldenek a rólam tárgyaló vádirat másolatával. A küldötség azt kellett közölje belefuszkú császárával, hogy az ő császáruk nagy kegyességed aki csak arra ítélt, hogy a szememet kitolják, kivontam magam az igazságszolgáltatás keze alól, és ha két óra lefolgás alatt nem térek vissza, akkor megfosztanak a nárdaki címemtől, és árulónak nyilvánítanak. A küldöttség továbbá kijelentette, hogy a béke és barátság fenntartása véget elvárja Blefuscu császárától, hogy kezemet és lábamat összekötözve visszaküld Liliputba, ahol úgy bánnak majd velem, mint árulóval szokás. a három napos tanácskozás után udvarias és mentegetőző választ küldött. Testvérem jól tudja, úgymond, hogy nem lehet őt megkötözve visszaküldeni, miután Hajúrajától megfosztotta az országot, Másrészt bár meg is fosztotta az országot, hálával tartozunk neki a béke körültet jó szolgálataiért. Különben pedig nem sokára mindketten megszabadulnak tőlem, mert valami csodálatos járművet találtam a parton. Ő parancsot adott, hogy vezetésem és segédkezésem mellett javítsák ki ezt a járművet, és remélni, hogy nehány hét múlva mindkét császárság megszabadul ettől a veszedelmes és tarthatatlan tehertől. Ezzel a válaszsal visszatért Liliputba a küldösség. Lefeszku császára elmondott nekem mindent. Ugyanekkor szigorúan bizalmas hangon felajánlotta a védelmét, ha volna kedvem nála maradni és szolgálatába állni. Elhittem, hogy jó hiszem szól, de már el voltam határozva, nem bízni többé uralkodókba és miniszterekbe. Azért hát alázatosan megköszönve kegyes jó akaratát, kértem engedne utamra. Ha már a sors, úgymond, akár jó végre, akár rosszra, ha jót küldött nekem, Rábízom magam a tenger kényére inkább sem, hogy így hatalmas két uralkodó között állandó viszály oka és eszköze A császár nem haragudott, és egy véletlen eset alkalmából felfedeztem, hogy tulajdonképpen örül elhatározásomnak, ő is, meg a kormánya is. Ezek a körülmények csak siet utamat. Az udvar türelmetlenül szívesen segített mindenbe csak, hogy menjek már. 500 munkást bíztak meg készítenének két vitorlát 30 vét erős vászomból. Köteleket 20-30 erős hajókötélből sodortuk egybe. Orgonyul egy jókora kődarab szolgál, amit hosszas keresés után véletlenül találtam a tengerparton. 300 tehén zsírját szedték ki, hogy mázoljam be hajómat, meg egyéb használatra. Az árbóc és más vendégfák okozták a legnagyobb nehézséget. Nagy építőfákat vágtam ki. Őfelsége hajóácsai támogattak munkába. Ők gyalulták le a nyersanyagot. Egy hónap alatt elkészültünk. Ekkor megüzentem a császárnak, hogy indulásra készen várom parancsait. A császár és családja kijött a partra. Arcra feküdtem és kezet csókoltam neki, nem különben neének és a kis hercegeknek. Őfelsége megajándékozott. Ötven két száz plúgot kaptam, életnagyságú arcképével egyetemben, amit azonnal elrejtettem kesztyűmbe, nehogy megsérüljön. A szertartások leírásával nem mondhatom az olvasót. Hajóm rakományát száz levágott ökör és háromszáz bárány alkotta. Italt kenyeret is vittem, és annyi sült húst, amennyit 400 szakács Vittem magammal hat élő tehenet és két bikát. Ugyanannyi jóhat és kost is, azzal, hogy otthon tenyészteni fogom az állatokat. Nagy doboz búzát és szénát hoztam magammal, hogy a hajón éhen ne vesszenek. Szívesen hoztam volna, vagy egy tucat benszülött embert is, de a császár ebbe semmiképpen nem egyezett bele. Még a zsebeimet is megmotoztatta, és becsület vette, hogy saját beleegyezésük és kívánságok ellenére nem viszek magammal egyet sem alatvalói közül. Ekként felkészülve, vitorlát bontottam, és útra keltem 1701. szeptember 24-én reggel 6 órakor. Éjszaki irányba indulva négy tengeri mérföldet tettem meg. Ekkor délkeleti szelet kaptam, és este 6 órakor északnyugatra fél mérföldnyi távolságban szigetet pillantottam meg. Első pillanatra lakatlannak látszott. Kikötöttem és horgonyt vetettem. Ezek után ittam, ettem és lefeküdtem aludni. Mint egy hat órai mély álom után felébredtem. A nap még nem kelt fel. Megreggeliztem, és újra tengerre szálltam iránytűn vezérlete alatt. Jó szelem volt, Ugyanakkora utat tettem meg, mint megelőző nap. Az volt a szándékom, hogy megközelítem ama szigetek valamelyikét, melyek Van Diamond földjétől észak-keletre fekszenek. E napon nem láttam földet. Másnap délután három órakor, mikor számításom szerint 24 tengeri mérföldnyire lehettem Blafeszku szigetétől, a délkeleti láthatáron vitorlát pillantottam meg. Hangosan kiabáltam, de nem feleltek. Ekkor hál Istennek, csökkent a szél. Fél óra múlva mégis észrevettek. Felszalajtották az ármó szlobogót, és egy ágyudördült. Örömöm leírhatatlan volt, hogy íme újra láthatom majd hazámat és enyémet. A hajó bevonta a vitorláit. Szeptember 26-án este 5 és 6 óra között értem el, és szívem majd kiugrott látván lobogóján az angol színeket. Kis teheneimet és báránykáimat zsebre tettem, és csekély felszerelésemmel együtt behajóztam. Angol kereskedő hajó volt, Japánból jött. Kapitánya Mr. John Beadle, kitűnő tengerész és valódi úriember. A déli szélesség 30. fokán voltunk. 50 tengerésze volt, Köztük nagy örömmel ismertem fel régi pajtásomat, William spater aki beajánlott a kapitány jó indulatába. A kapitány nagy szívességgel bánt velem. Kikérdezett, honnan jöttem és ki vagyok. Kevés szóban elmondtam élményeimet. Azt itt a félre beszélek, és hogy a kiállott veszélyek megzavartak. Ekkor előszedtem zsebeimből kicsi nyájamat. Nagy álmélkodással kellett, hogy elhiggye most már szavaimat. Az aranyakat is megmutattam, s még néhány ritkaságot. Két elszényspluggal megajándékoztam, és megígértem, hogy miért partra szállunk, adok neki egy tehenet és egy vemhes juhot. Nem mutatom az olvasút utazásunk részleteivel. 1702. április 13-án vetettünk horgon Damsban. Sajnos egyik juhomat elvesztettem. A fedélköz patkányai rabolták el nyilván, egy megtaláltam tisztára kopasztott csontjait. A többit épségben partra szállítottam is, Greenwich mellett, ahol oly finom a pázsit meglegeltettem. Csak hamar megkedvelték az új abrakot, ami nagyon meglepett, bár a hajón a vége felé már mesterségesen kellett a nyájat etetni. Kétszer törtem porrá és kevertem el vízzel. Azt tették. Angolószági tartózkodáson folyamán szép hasznot hajtottak. Néhány kiváló személynek megmutattam őket, s mielőtt újra útra keltem volna, 600 frankért eladtam az egész nyájat. Mint hallom, azóta szépen tenyészik ez a fajta, de különösen a juhok. Gyapjúiparunknak szép szolgálatot tehet még ez a finom és ritka nyers termény. Nőmmel és családommal két hónapot töltöttem csak együtt. Csillapíthatatlan vágy, űzött új országokat látni és idegen vidékeket. 1500 fontot hagytam otthon, és feleségemet elhelyeztem Red egy csinos kis házban. Fennmaradt készletemet magammal vittem, részint pénzben, részint egyéb javakban, remélve, hogy megsokszorozom vagyonom. Legidősebb nagybátyám, John, Epping közelében évi 30 fontot jövedelmező birtokot hagyott rám. Kibéreltem Fetterlénben a fekete ökörfogadót is. Nem kellett aggódnom, hogy családomat az eklésia kell, hogy eltartsa majd. Johnny fiam, nagybátyáról nevezték így, akkor elemi iskolába járt még. Tanulékony és szorgalmas gyerek. Lányom, Betty, ma már férjesnő, gyerekei is vannak. Akkor varni tanult. Elbúcsúztam nőmtől, leányomtól és fiamtól könnyek között, és behajóztam a kaland fedélzetére. Háromtonnás kereskedő hajó volt ez. Kapitány John Nicholas Liverpool. -ból. Rendeltetési helye Suráte. Ennek az útnak történetét könyvem második részében mesélem.